Озвучено книжкова хмаринка, розділ вісімнадцятий. Він сідає, затуляє очі від світла. Господи, Керолайн, ти можеш його вимкнути? Його голос на октаву нижчий, ніж зазвичай, хрипкий від сну. Я не відходжу від дверей, це Мелорі. Він придивляється крізь пальці і, схоже, дуже дивується, виявивши себе в моєму котеджі, у моєму ліжку, під моїми ковдрами. О, боже, о, чорт, вибач! Він рівком скидає ноги з ліжка, схоплюється і відразу втрачає рівновагу. хапається за стіною і чекає, поки кімната перестане крутитися. Тед настільки п'яний, що навіть не помічає, що на ньому немає штанів, що він підпирає стіну в сорочці, полу і чорних трусах-боксерах. У ногах ліжка валяються брюки чинос, видно він стяг їх із себе, перш ніж залізти під ковдру. Чоловік каже «Це не те, чим може здатися». Здається, наче Теда обшукує поліція. Його ноги широко розставлені, а обидві руки притиснуті до стіни. «Може мені покликати Керолайн?» «Ні, боже, ні!» Він повертається, щоб глянути на мене. «Просто мені треба, щоб ти...» «О, господи, о, ні!» І знову повертається до стіни і відновлює рівновагу. «Можеш принести мені води?» Я заходжу в котедж і зачиняю двері. Йду до раковини і наповнюю один із маленьких пластикових стаканчиків, які тримаю спеціально для Тедді. Він розмальований полярними ведмедями і пінгвінами. Приношу його Теду і відчуваю запах спиртного. Від нього тхне скотчем. Чується кислий запах поту. Він п'є із стаканчика, виплескуючи половину собі на шию і груди. Тому я знову його наповнюю, і цього разу йому вдається вилити в рот більшу частину води. Але його тіло і досі прикуте до стіни, наче він ще не зовсім готовий поладнати з гравітацією. «Теде, чому б вам не залишитися тут? Я піду у великий будинок, можу поспати на дивані». «Ні-ні-ні-ні-ні, мені треба повернутись». «Я справді думаю, що варто покликати Керолайн». «Мені вже краще, вода допомагає, дивись». Він підводиться на повний зріст і робить хиткий крок до мене. Потім витягає руки і безпорадно розмахує ними, явно потребуючи допомоги. «Я беру його за рукою і веду до підніжжя ліжка». Він валиться на матрац, не відпускаючи моєї руки, аж поки я не сідаю поруч. «П'ять хвилин, – обіцяє, – він уже краще. Хочете ще води?» «Я не хочу, щоб мене знудило. А як стосовно тайленолу?» «Мені потрібен привід, щоб устати і відійти від нього, тож рушаю до ванної і повертаюся із трьома пігулками дитячого жувального аспірину. Кладу їх у спітнілу долоню Теда, і той слухняно їх пережовує. Ми з Керолейн посварились». «Мені просто потрібне було якесь місце, маленька кімнатка, щоб провітрити голову. Я побачив, що тут не світиться, і здогадався, що ти пішла десь погуляти ввечері. Я не збирався спати». «Розумію», – кажу йому, хоча насправді не розумію, не уявляю, чому він заліз у моє ліжко. «Звичайно, ти розумієш. Ти дуже чуйна людина, саме тому ти таке чудова мати». «Я ще не мати». «Ти могла б стати чудовою матір'ю». «Ти добра, турботливо, ти ставиш дитину на перше місце. Це ж не вища математика, ти що, носиш сукню Керолейн?» Його очі блукають по моєму тілу, і я заходжу за кухонний стіл, радіючи тому, що між нами є хоч якийсь бар'єр. Минулого місяця вона дала мені трохи свого одягу. «Дешевня! Барахло, ти заслуговуєш на краще, Мелорі!» Він бурмочить щось нерозбірливе, я вловлюю лише останню фразу. «Ти застрягла в цьому задуп'ї!» А там цілий великий світ. Мені тут подобається, подобається Спрінгбрук. Бо ти більше ніде не була. Якби ти подорожувала, якби побувала на Відбі-Айленді, ти б, зрозуміла. А де це? Він пояснює, що це частина ланцюга островів на північному заході Тихого океану. Якось навчаючись у коледжі, я провів там літо. Найкраще літо в моєму житті. Я працював на ранчо. Весь день проводив на сонці, а ввечері ми сиділи на березі і пили вино. Ані телевізорів, ані екранів. Просто хороші люди. Природа і найкращі у світі краєвиди. Потім він помічає на покривалі Чинос. І, схоже, розуміє, що вони належать йому і мають бути на його ногах. Він струшує брюки і тягне їх до ступнів, але одразу впускає на підлогу. Я розумію, що доведеться допомогти. Стаю перед ним на коліна, тримаючи розтемнуті брюки, щоб він міг їх натягти. Спочатку на одну ногу, потім на другу. Він натягає їх вище стегон, потім дивиться мені в очі. «Присягаюсь тобі, Малорі, якби ти побачила затоку П'юджет Саунд, то за п'ять хвилин забула би про Спрінгбрук. Ти б зрозуміла, що Спрінгбрук – це задуп'я і пастка». Я не дуже дослухаюсь до його балаканини. Коли ти зростаєш у південній Філадельфії, то часто стикаєшся з купою п'яниці і знаєш, що їхнє варнякання – це абсолютна і безмістовна маячня». «Спрінгбрук чудовий, і у вас тут прекрасне життя, чудова сім'я, чудова дружина. Вона спить у кімнаті для гостей. Вона до мене не торкається, бурчить те, дивлячись на свої штани. Тож мені легко вдати, що я цього не почула. У вас чудовий будинок, правлю я своєї». «Це вона купила, не я. Це останнє місце на землі, де б я хотів жити». «Що ви маєте на увазі?» «Батько Керолайн був дуже багатий». «Ми могли дозволити собі жити де завгодно, Мангеттен, Сан-Франциско та хоч де, але вона захотіла Спрінгбрук, і ось ми в Спрінгбруці!» Він говорить так, наче події вийшли з-під його контролю. «Не зрозумій мене неправильно, Мелорі. Вона хороша людина, у неї велике серце, і вона зробить усе для благополуччя Теді, але це не те життя, якого я хотів. Ні на що з цього я ніколи не підписувався?» «Може дати вам ще води?» Він хитає головою, так ніби я не можу збагнути чогось найголовнішого. «Я не прошу тебе піклуватися про мене. Я кажу, що це я потурбуюсь про тебе». «Розумію. І подумаю про це. Але зараз треба доправити вас додому. Керолайн, мабуть, хвилюється. Те дуже зовсім язиком не володає. Щось плете про озеро Сенека. Про край виноробства і утечі від усього. Він спромагається стояти без моєї допомоги» потім підтягає Бруки чинос і застібає їх на гудзики. Треба їх спалити. Завтра, кажу йому, спалимо їх завтра. Але не в котеджі, він вказує на датчик диму на стіні. У тебе тут дуже стара електропроводка, на роликах і в трубках. Тож вона не така вже і міцна, дуже крихка. Сама нічого там не крути. Луч мене на допомогу. Я відчиняю двері котеджу і дибуляє на наганок. Якимось чином йому вдається зійти трьома сходинками на Галявину і не перечепитися, а потім він ступає в темряву і рушає до великого будинку. «На добраніч!» – гукаю йому вслід. «Побачимо!» – озивається він. Я зачиняю двері котеджу і замикаю їх. Знаходжу зіжмакані серветки клінекс на столику біля ліжка. Беру їх паперовим рушником і затовкую на дно кошика для сміття. Потім стягую з ліжка ковдри, знімаю простирадла і виявляю в цій мішанині три свої лівчики. Я не знаю, як вони опинилися у моєму ліжку і не хочу знати. Завтра я все виперу і спробую забути, що це взагалі сталося. Оскільки інших простирадл у мене немає, доведеться стелити на матрац банні рушники і лягати на них. Це не настільки жахливо, як здається. Усе, що треба зробити, це заплющити очі і я знову переношусь у прекрасний палацевий сад із його ніжними водоспадами і духмяними квітковими арками. Нічого не зіпсує мені цієї ночі, ані суперечка з Керолайн через спіритичний сеанс, і вже ж не виявлення Теда в моєму котеджі. І перш ніж заснути, я прошу в Бога пробачення за те, що набрехала Адріанові. Прошу, щоб він допоміг мені знайти правильні слова, щоб розповісти хлопцеві правду». Молюся, щоб Адріан дивився крізь усі ті жахливі речі, які я вчинила, і бачив мене такою людиною, якою стала зараз, а не тим довбищем, яким була раніше. Розділ дев'ятнадцятий Наступного ранку я приходжу у великий будинок і бачу Керолайн і Теда, які сидять у сніданковому куточку вбранні на роботу. Керолайн п'є чай, а Тед сьорбає чорну каву, і вони дивляться одне на одного в мертвій тиші. «Здогадуюсь, що вони чекають на мене». «Ти можеш до нас приєднатися?» питає Керолейн. «Тед хоче тобі щось сказати». У теда жахливий вигляд. Він явно з похмілля. Краще б йому зараз лежати на горі в ліжку або стояти на колінах у ванній в обнімку з унітазом. «Я хочу попросити вибачення за свою поведінку минулої ночі. Це було абсолютно неприйнятно і...» «Тед, все гаразд, я вже забула про це». Керолейн хитає головою. «Ні, Мелорі, ми не збираємося удавати, що нічого не було. Маємо повністю визнати все, що сталося минулої ночі». Дед киває і слухняно продовжує, ніби декламує якусь завчену публічну заяву. «Мої дії були безцеремонними і образливими. Мені соромно за свою поведінку, і я намагаюсь зрозуміти, що спонукало мене зловжити своєю перевагою. Вибачення прийняті, запевняю їх. Вам не треба більше нічого казати». «Мені було б краще, якби ми просто продовжили, гаразд?» Те дивиться на Керолейн, і вона знизує плечима. «Чудово, достатньо!» «Дякую за розуміння, Мелорі, обіцяю, що такого більше не повториться». Він підводиться, бере свій портфель і непевною ходою крокує до Фоє. За мить я чую, як грюкають вхідні двері, а потім по під'їзній доріжці рушає його авто. «Він боїться, що ти подаси на нас у суд», пояснює Керолейн, ти можеш розповісти мені, що сталося, своїми словами? Керолейн, запевняю, вас нічого не сталося. Минулого вечора я ходила додому до Адріана. Його батьки влаштували вечірку. Повернулись додому після півночі, а в моєму котеджі Тет, він був п'яний. Сказав, що ви посварились, і йому потрібне було якесь спокійне місце, щоб охолонути. Я думала, що він унизу спить на дивані. Як тільки я прийшла додому, він вибачився і пішов оце і усе. Він розповідав тобі про нашу сварку? «Ні, він просто сказав, що ви хороша людина. З добрим серцем, він сказав, що ви зробите все для своєї сім'ї. І?» «І це все. Його важко було зрозуміти. Він говорив про якийсь острів, де провів літо, коли вчився в коледжі». «Працював на сонці і спав під зорями», каже Керолейн. «Я здогадуюсь, що вона пародіює свого чоловіка, м'яко насміхаючись із нього». «Коли він напивається, то розповідає про Відбі Айленд». Я не заперечувала, дала йому води і трохи дитячого аспірину, а потім відчинила двері, і він пішов кінець історії. Вона вдивляється в моє обличчя, немов шукає доказів. Мені незручно ставити тобі наступне запитання, але оскільки ти, моя наймана робітниця, думаю, що мушу це зробити, він до тебе чіплявся? Ні, зовсім ні. Тобто, можливо, я могла б згадати, що він зняв штани, копирсався в шухляді з моєю білизною і казна, що робив у моєму ліжку перед тим, як я прийшла? Але який у тому був би сенс? У бідолашної Керолайн і так уже вигляд досить жалюгідний, та й тет попросив вибачення. Не бачу сенсу все це розбурхувати. І точно не збираюся звільнятися через те, що сталося. Керолайн, присягаюся, він і пальцем мене натрукнувся. І близько цього не було. Вона глибоко зітхає. Цього літа Тедові виповнилось 53. Упевнена, що ти чула про кризу середнього віку в чоловіків. Вони починають піддавати сумніву всі свої рішення – а на додачі до всього його бізнес ледь животіє. Це б'є по його его. Цієї осені він сподівався найняти кількох нових людей, але це виявляється досить проблематично. Наскільки велика компанія? Вона кидає на мене дивний погляд. Він хотів би, щоб у Штаті було 40 людей, але на сьогоднішній день там усього лише тет. Це фірма, яка складається з однієї людини. Усього лише тет? А мені здавалося, що він працює у великому хмарочосі «Центр-Сіті», повному секретарш крутих комп'ютерів і величезних скляних вікон із видом на площу Рітенхаус. Він сказав, що працює з Крекер Берл і з Янкі Кендл, великими компаніями. Він проводив із ними зустрічі, пояснює Керолейн. Тед ходить по різних компаніях і пропонує запускати і супроводжувати їхні сайти, консультувати їхню діяльність у сфері електронної торгівлі. Але важко зацікавити таких великих клієнтів, якщо ти працюєш сам один. Він згадував співробітників, хлопців з іменами Майк та Ед, казав, що вони разом обідають. А вже ж вони всі працюють в одному коворкінг-центрі WeWork, в одному з тих офісів, де люди орендують столи на місяць, бо Тедові треба мати електронну адресу в місті. Чимала частина його бізнесу полягає в тому, щоб справляти хороше враження, здаватися важливішим, ніж ти є насправді». Це літо видалося дуже напруженим, і, схоже, минулої ночі ти бачила перші тріщини на фасаді. У неї зривається голос. І я розумію, що жінка хвилюється не тільки за Теда, а й за їхній шлюб за всю сім'ю. І я справді не уявляю, що їй сказати. Відчуваю полегшення, коли чую кроки Тедді, який спускається сходами. Керолайн сідає прямо і витирає очі серветкою. Хлопчик заходить на кухню, тримаючи в руках айпад. Він водить пальцями по поверхні екрана, і той реагує гучними какофонічними вибухами. «Привіт, ведмежатку! Що це в тебе?» Він не відриває погляду від екрана. «Мені дала його мама вчора ввечері. Раніше він був татів, а тепер мій». Малий бере пластиковий стаканчик і набирає воду з крана. Без жодних пояснень несе айпад і стаканчик у барліг. «Теді відпочиває від малювання», – пояснює Керолейн. Через усю цю Веремію ми вирішили, що йому не завадять якісь нові інтереси. А вебстор – купа освітніх ресурсів. Математичні ігри, фонетичне читання, навіть іноземні мови. Вона йде через кухню і відчиняє шавку над холодильником, куди Тедді не зможе дістати. Я зібрала всі його олівці і фломастери і склала ось сюди. Тедді страшенно захопився айпадом, тож, думаю, він цього і не помітив. Я знаю, що перше правило догляду за дітьми – «Ніколи не критикувати матір, але не можу позбавитись від відчуття, що це помилка. Теді отримував справжнє задоволення від малювання, і, на мою думку, неправильно позбавляти його цього привілею. Гірше того, розумію, що це відбувається через мене, бо я не можу перестати торочити про Енні Баррет. Керолайн помічає моє розчарування. «Це експеримент усього на кілька днів. Можливо, це допоможе нам розібратися в тому, що коїться. Вона зачиняє дверцята шафки, ніби демонструючи цим, що проблема вирішена. А тепер розкажи мені про цю вечірку в будинку Адріана. Ти добре провела час? Дуже добре. І я точно рада змінити тему, бо думаю про наші вечірні побачення, відколи встала з лишка. Ми зустрічаємося сьогодні ввечері. Він хоче поїхати в Принстон, у якийсь тапас-ресторан. О, ті місця такі романтичні. Він заїде по мене о 5:30. Тоді я постараюся повернутися додому раніше, щоб у тебе було більше часу підготуватися». Потім вона дивиться на годинник. «Чорт, мені треба бігти. Я така рада за тебе, Мелорі. Тобі буде так весело сьогодні ввечері». Коли Керолейн йде, я знаходжу Теді. Він сидить у барлозі, зачарований грою Angry Birds. Малий пальцем розтягає гумку і стріляє з гігантської рогатки. Він запускає різнокольорових пташок у низку дерев'яних і сталевих споруд, зайнятих свинями, і з кожною новою атакою зривається какофонія вереску, вибухів, ударів, сирен і цукфлейт. Я сідаю навпроти Теді і плескаю в долоні. То що ми робитимемо сьогодні вранці? Невеличка прогулянка в зачарований ліс? А що скажеш про кулінарний поєдинок? Він знизує плечима, люто нашкворюючи пальцями по екрану. Мені однаково. Одна з пташок не потрапляє в цілі, Теді нахмурюється, розчарований результатом. Він нахиляється дуже близько до екрана, ніби хоче вскочити в нього. Ну ж, бо Теді, відклади гру. Я ще не закінчив. Мама каже, що це для тихої години. Вона не хоче, щоб ти грався цим весь ранок. Він відвертається від мене, затуляючи планшет своїм тілом. І ще один рівень. Який завдовжки цей рівень? Виявляється, ще один рівень триває добрих півгодини. Закінчивши, Теді благає мене зарядити айпад, щоб йому вистачило батареї на потім. Ми проводимо ранок, гуляючи в зачарованому лісі. Я намагаюсь придумати нову історію про пригоди принца Теді і принцеси Мелорі. Але хлопчика цікавить винятково стратегія гри Angry Birds. Жовтими пташками краще атакувати дерев'яні споруди. Чорні пташки можуть руйнувати бетонні стіни. Білі пташки набирають швидкість, скинувши свої яєчні бомби. Насправді це зовсім не розмова, а він просто перелічує якісь факти і дані, ніби намагається впорядкувати правила в голові. Я помічаю срібний полиск серед листя, на землі і стаю навколішки, щоб роздивитися що-то. А це нижня половина стріли, верхня частина з оперенням відсутня, залишився тільки алюмінієвий стержень і пірамідоподібний наконечник. «Це чарівна ракета», – кажу до Тедді. «Такою зброєю вбивають гоблінів». Крута, говорить Теді. А ще зелений птах – це птах-бумеранг. Коли він атакує, то завдає подвійної шкоди, тому я зіграю ним першим. Я пропоную піти до гігантської бобової стеблини і поповнити цією стрілою наш арсенал зброї. Теді погоджується, але при цьому не виявляє особливого ентузіазму. Схоже, він просто відбуває час, з нетерпінням чекаючи, коли ранок закінчиться і ми підемо додому. Обіцяю приготувати на обід усе, що Теді забажає, але хлопчик каже, що йому байдуже, тож я просто готую йому сир на грилі. Поки малий наминає бутерброд, я нагадую, щоб він не користувався айпадом на тихій годині. Раджу йому весело провести час, граючись лего або конструктором колоди Лінкольна чи ігрошковими свійськими тваринами. А він дивиться на мене так, наче я хочу його надурити, ніби намагаюсь обманом позбавити того привілею, який він заслужив поправу. «Дякую, але в мене є своя гра», – каже Тедді. Він несе планшет у спальню, а я за кілька хвилин підіймаюся сходами на другий поверх і притуляю вухо до дверей його спальні. Ані шепотіння, ані розмов із кимось невидимим. Лише сміх Тедді, вряди годей, звуки пострілів і рогатки. Пташиний вереск і гуркіт зруйнованих споруд. Він аж не тямиться від радості, але щось у цьому його щасті мене засмучує. Таке враження, ніби минулої ночі хтось клацнув вимикачем, і зникло щось чарівне. Йду вниз, беру свій телефон і набираю номер будинку для літніх людей із назвою «Притулок для спочинку». Я кажу адміністратору, що хочу поговорити з однією мешканкою – Долорес Джин Кембл. Телефон дзвонить кілька разів, потім вмикається стандартне привітання голосової пошти. «Привіт, мене звуть Малорі Квін. ми не знайомі, але я подумала, що, можливо, ви зможете мені допомогти. Розумію, що навіть не уявляю, як викласти своє запитання, бо ж треба було потренуватися, перш ніж телефонувати. Але вже пізно і треба просто йти на пролом. Я хотіла запитати, чи не звали часом вашу матір Енні Баррет із Спрінгбрука, Нью-Джерсі?» Бо якщо це так, то я б дуже хотіла з вами поговорити, чи не могли би ви мені передзвонити? Залишаю свій номер і закінчую розмову, відчуваючи, що зайшла в глухий кут. Упевнена, що більше ніколи не почую про цю жінку. Я мию посуд після обіду, а потім обходжу кухню з мильною губкою і протираю всі столи і полиці, намагаючись бути корисною. Відчуваю себе як ніколи вразливою на своєму робочому місці. Ніби в Керолен щодня з'являється нова причина звільнити мене тож я займаюся справами, які не входять безпосередньо до моїх обов'язків. Підмітаю і мию підлогу. Протираю і зсередини мікрохвильовку. Відкриваю тостер і висипаю крихти з лотка. Лізу під раковину і наливаю рідке мило в дозатори, а потім стаю на і витираю пилюку зі стольового вентилятора. Уся ця дрібна рутинна робота мене трохи заспокоює, але я не впевнена, що Керолайн її помітить. Думаю, що мені потрібен якийсь масштабніший і чистолюбніший проєкт, щось таке, чого вона не зможе не помітити. Я йду в барлі, лягаю на диван і подумки перебираю різноманітні варіанти. Аж раптом мені спадає на думку пречудова ідея. Ми підемо з Теді в супермаркет, накупимо цілу гору їжі і приготуємо його батькам вечерю сюрприз. Я розігрію всі страви в духовці, щоб їх можна було їсти, як тільки вони прийдуть додому». Навіть стіл накрию, щоб їм і пальцем не довелось ворухнути. Вони просто зайдуть у хату, посидять за смачною вечерею і будуть вдячні, що я – частина їхньої сім'ї. Але перш ніж я спромагаюсь втілити цю ідею в життя, перш ніж підводжусь і складаю перелік того, що треба купити, я засинаю. Не розумію, як це стається. Я не так уже і утомилась, просто хотіла на хвильку заплющити очі. Але наступне, що я пам'ятаю, це сон про місце з мого дитинства – Малесенький сімейний парк розваг під назвою «Сторі Букленд. Країна казок». Його побудували в 1950-х на честь усіх класичних казок і дитячих віршиків «Матінки Гуски». Діти могли там залізти на гігантське бобове стебло, завітати до трьох поросят або помахати у вікно старій жінці, яка жила в черевику, скрипучій аніматронній ляльці з порожнім поглядом. У вісні я веду Теді повз карусель, він аж не тямиться від захоплення і просить потримати всі його олівці і крейдочки, щоб він міг покататися на тій каруселі. Він висипає всю коробку мені в руки, більше, ніж я можу втримати, і олівці розсипаються навколо моїх ніг. Я розтикую їх по кишеням, бо рук не вистачає, і коли нарешті все збираю, Теді зникає. Я загубила його в натовпі. Мій сон перетворюється на нічне жахіття. Я гасаю по парку розштовхуючи інших батьків, вигукуючи ім'я «Теді» і зазираючи в кожен куточок. У парку «Країна Казок» повно п'ятирічних дітей. І зі спини вони всі схожі одне на одного, будь-хто з них може бути «Теді», я ніде не можу його знайти. Я хапаю батьків за поли, благаю їх допомогти мені. Будь ласка, будь ласочка, допоможіть, а вони жахаються. Це ж твоя відповідальність, кажуть мені, чому ми маємо допомагати? Хоч не хоч, я мушу телефонувати Максвелом, боюсь повідомляти їм, що сталося, але це надзвичайна ситуація. Дістаю і набираю номер Керолайн, аж раптом я його бачу. Наж у кінці парку він сидить на сходах хатинки червоного капелюшка. Я ліктями прокладаю собі шлях крізь тисняву людей, намагаючись рухатись якомога швидше. Та коли добігаю до хатинки, це зовсім не теді, це моя сестра Бет. На ній жовта футболка, вилиняли джинси і картаті чорно-білі кеди Уернс. Я підбігаю, обіймаю її і піднімаю. Не можу повірити, що вона тут, що вона жива. Я стискаю її так сильно, що Бет починає сміятися, а її ортодонтичні брекети виблискують на сонці. «Я думала, що ти померла, я думала, що вбила тебе!» «Не будь дурепою», каже вона. І сон настільки реалістичний, що я відчуваю її запах. Від неї пахне кокосом і ананасом, бомбочками для ванн і пінаколадою, які вона з подружками часто купувала в Лаш – дорожезному косметичному магазині в торговельному центрі. Вона пояснює, що та аварія була великим непорозумінням і весь цей час я даремно себе звинувачувала. «Ти впевнена, що з тобою все гаразд?» «Так, Мел, я в повному порядку, на мільйон відсотків. А тепер ходімо кататися на Беллун Баунс!» «Так би так, що завгодно, усе, що захочеш». А потім знову з'являється Тедді. Він тягне мене за руку, обережно трясе, щоб розбудити. Я розплющую очі і ось лежу на дивані в барлозі, а Тедді простягає мені айпад. Він знову розрядився. Я впевнена, що хлопчик помиляється. Я ж тільки-но під час обіду зарядила цей айпад. Його батарея показувала рівень заряду 100%. Та коли сідаю на дивані, то помічаю, що в барлозі значно потемнішало. Сонце вже не світить у вікна, які виходять на північ. Годинник над каміном сповіщає про те, що зараз 5.17. Але це неправильно, цього просто не може бути. Дістаю телефон і переконуюсь, що зараз насправді 5.23. Я проспала 4 години, і Максвелли будуть удома з хвилини на хвилину. Теді, що сталося? Чому ти мене не розбудив? Я дійшов до 30-го рівня. Гордо каже він: "Відкрив вісім нових карток із пір'ям. Мої руки брудні. Пальці й долоні вимазані чорною сажею, ніби я копалась у землі. На колінах у мене валяється недогризок олівця, а на підлозі розкидані олівці, фломастери й кольорові крейдочки, усе те малювальне причандалі, яке Керолайн заховала на кухні". Тетя розглядає барліг широко розплющеними очима. "Мама так розсердиться". Я дивлюсь туди, куди і він, і бачу, що всі стіни, вкриті малюнками, численними малюнками, щільними і детальними, від підлоги і до стелі. «Теді, навіщо ти це зробив?» «Я? Я нічого не робив». І, звичайно ж, він цього не робив. Та він і не зміг би. Він недостатньо високий для цього. І це не в нього руки вимазані вугіллям і графітом. Я ходжу по кімнаті, щоб краще роздивитися. Це малюнки Ані». Тут не може бути жодних сумнівів. Вони повсюди, на стінах, у простінках між вікнами, термостатами і вимикачами світла. «Мелорід, ти в порядку?» Він сіпає мене за полусорочки, але я не в порядку. «Я точно не в порядку?» «Теді, послухай мене. Нам треба прибрати все це, перш ніж мама з татом прийдуть додому. У тебе в спальні є якісь стирачки? Великі, товсті, рожеві, гумові стирачки?» Він дивиться на всі олівці крейдочки і фломастери на підлозі. «Це все, що в мене є, але я більше не можу цим користуватися, аж поки ми не докопаємось до суті справи». Але вже і так пізно. Я чую, як на під'їзну доріжку в'їжджає автомобіль. Виглядаю і бачу не тільки Теда і Керолайн, але й Адріана. Він паркує свій робочий пікап перед будинком, а я зараз саме мала би надівати одну з літніх суконь Керолайн, готуючись до визначної вечері в Принстоні. «Іди нагору, Теді». «Чому?» «Бо я не хочу, щоб ти був тут». «Чому?» «Будь ласка, йди нагору, прошу тебе». На журнальному столику лежить USB-кабель, і я даю його Теді. «Іди, і заряди айпад у своїй спальні». «Гаразд круто!» Теді бере айпад з кабелем і вибігає з барлога, наче поспішає скористатися чимось раніше недозволеним. Я чую, як його маленькі ніжки тупочуть нагору до спальні. А потім чую, як відчиняються вхідні двері, як вони м'яко шурхотять, ковзаючи по кахляній підлозі. Я чую, як Керолайн говорить до Адріана, вітаючи його у себе вдома. «А куди ви йдете вечеряти?» «Це справді гарна тапас-місцина, каже він. Там готують запаморочливі пататас-бравас». «Ммм, а що це?» – цікавиця тет. «Містер Максвелл, це найкраща картопля фрі, яку ви коли-небудь куштували, гарантую». Розумію, що мені треба їх перехопити і якось підготувати до того, що я накоїла. Йду на кухню, і Керолайн саме запитує Адріана, чи не хоче він чогось випити. Шавка над холодильником і досі розкрита навстіж. Її вміст викрадено, але Керолайн ще цього не помітила. А Адріан такий вродливий, що в мене аж серце розривається. Хлопець ніби щойно вийшов із душу, волосся трохи вологе, Він стильно вдягнений у темні джинси і сліпучу білу сорочку на гудзиках. Ніхто не помічає, як я заходжу на кухню, аж поки я не озиваюсь. «Де що сталося?» Керолайн вражено дивиться на мене. «Мелорі?» «Що це в тебе на руках?» – запитує Тед. Адріан поспішає до мене. «Ти в порядку?» «І я розумію, що він моя остання надія. Він єдиний, хто може мені повірити». «Це може здатися божевіллям, але я присягаюся, що кажу правду. Коли Теді пішов на гору на тиху годину, я відчула, що трохи стомилась». Я прилягла на диван відпочити. Збиралась просто полежати із заплющеними очима якихось кілька хвилин, а потім якимось чином я не знаю як. Дух Ані заволодів моїм тілом. Керолайн витріщається на мене. «Що?» «Я знаю, я знаю, що це схоже на маячню. Але поки я спала, вона змусила мене витягти всі олівці, фломастери і крейдочки. Я вказую на порожню шавку над холодильником». А оскільки ви забрали весь папір, вона змусила мене малювати на ваших стінах. Вона не змогла увійти в Теді, тому влізла в мене. Адріан обвиває рукою мою талію. Гей, hey, усе гаразд, ти зараз у безпеці, ми все це з'ясуємо. Керолайн проштовхується повз мене, вривається в барліг, ми всі йдемо за нею. Вона різко втягує повітря, вражено дивлячись на стіни і неймучи віри очам. Де Теді? У своїй кімнаті, він у порядку. Керолайн кидає погляд на чоловіка. Той біжить нагору. Я намагаюсь детально описати події після полудня. Він пішов до своєї спальні о першій на тиху годину. Я дозволила йому взяти айпад, як ви сказали. Теді був на горі і спустився хвилин десять тому, якраз коли ви прийшли додому. «Чотири години?» – запитує вона. Я показую Адріанові праву руку, всю вкриту графітом, вугіллям і пухирями. «Я шульга, так само, як і Теді. Самостійно я б цього ніколи не зробила. Вони схожі на малюнки в моєму котеджі». «Так, а вже ж! Стиль один і той самий. Він дістає смартфон, ходить по кімнаті і фотографує різні зображення. Перше, що ми маємо зробити, це порівняти їх з іншими малюнками. Подивитися, чи впишуться вони в послідовність». «Ні», – заперечує Керолайн, – «перше, що ми зробимо, це токсикологічний тест. Просто зараз». Або я викликаю поліцію». Адріан дивиться на неї. «Токсикологічний тест?» «Я не можу повірити в те, що залишала тебе наодинці з нашим сином. Я не можу повірити в те, що довіряла тобі. Про що я тільки в біса думала?» «Я не вживаю, намагаюся говорити тихо. Ніби якось можна вдавати, що ми вдвох із нею ведемо приватну розмову. Ніби Адріан не стоїть просто тут і не слухає. «Присягаюсь вам, Керолайн, що я зав'язала?» «Тоді в тебе не буде жодних проблем із тестом. Коли ти почала тут працювати, то погодилась на вибірковий тест щотижня. Ти сама на це зголосилась. У дні за нашим вибором». Вона бере моє зап'ястя і розглядає руку, шукаючи характерні сліди. «Гадаю, нам треба було набагато раніше почати це робити». З другого поверху повертається Тед і одним поглядом запевняє Керолейн, що Теді в порядку. Тим часом Адріан намагається переконати Керолайн у тому, що вона неправильно розуміє всю ситуацію. «Місіс Максвелл, я не знаю, про що ви говорите, але Мелорі не вживає наркотиків. Невже ви справді думаєте, що вона мала б спортивну стипендію, якби вживала героїн?» Пен Стейт негайно вигнав би її з команди. У кімнаті западає ніякова тиша. «І я розумію, що Керолайн дає мені шанс виправдатися. Я відчуваю, як мені до очей підступають сльози». «Бо це не так мало статися». «Гаразд, зачекай, кажу йому річ у тім, що я була не зовсім чесна з тобою. Адріан досі обіймає мене, але його обійми слабшають. Що це означає?» «Я збиралася сьогодні ввечері сказати тобі правду». «Про що ти говориш?» «І я досі не можу цього зробити. Досі не уявляю, з чого почати». «Мелорі не вчиться в пен пояснює Тед. «Останні 18 місяців вона проходила реабілітаційний курс». У соціальному гуртожитку на півдорозі додому. Вона зловживала знеболювальними за рецептом і героїном. Та іншими наркотиками, яких навіть не пам'ятає, додає Керолайн. Мозку потрібен час, щоб одужати мелорі. Тепер Адріан зовсім мене не тримає. Тепер я вишу на його тілі, немов якийсь великий понурий жалюгідний монстр, немов паразит. Він струшує мене з себе, щоб бачити обличчя. Це що, правда? запитує хлопець. Я не вживаю, кажу йому, присягаюсь тобі, Адріане, наступного вівторка буде двадцять місяців, як я зав'язала. Він відступає на крок, ніби я його вдарила. Керолен ніжно кладе руку йому на плече. Тобі, мабуть, важко це чути, ми просто вважали, що Мелорі була чесна з тобою стосовно своєї історії. Ми думали, що вона сказала тобі правду. Ні, зовсім ні. Адріана, я працюю з багатьма наркоманами в госпіталі. Для ветеранів вони хороші люди, і наша головна мета – повернути їх назад у суспільство. Але іноді буває неправильно вибраний час. Іноді ми випускаємо людей, коли вони ще не готові. Я дивлюсь на Керолейн, задихаючись від люті». «Тут відбувається зовсім не це. Я не вживаю наркотиків, і я не чортів художник, я присягаюся, Керолейн». «Щось не те із цим будинком. Привид Енні Баррет переслідує вашого сина, а тепер переслідує мене, і це її послання. Я вказую на кімнату, на всі її стіни. Це її історія». «Я розумію, що нагадую божевільно, і те, що кажу, схоже на маячню». Адріан дивиться на мене в якомусь сум'ятті, ніби бачить уперше. «Але все решта правда?» – запитує він. «Ти жила в реабілітаційному центрі? Ти вживала героїн?» Мені так соромно, що я не можу здобутися на слово, але він читає відповідь на моєму обличчі. Адріан повертається і виходить з барлога. Я кидаюсь за ним, але Керолайн заступає мені дорогу. Не заважай йому, Мелорі, не додавай болю. Я дивлюсь у вікно і бачу, як Адріан перетинає бруковану доріжку, а його обличчя перекривлене від болю. На півдорозі до під'їзної доріжки він уже майже біжить, наче йому не терпиться забратися від мене якнайдалі. Сідає в чорний пікап і різко рушає. І коли я знову повертаю голову до Керолайн, вона вже тримає пластиковий стаканчик. Ну ж, бо покінчимо з цим. Жінка веде мене до вбиральні. Я заходжу і намагаюся зачинити двері, проте вона мене зупиняє, хитаючи головою. Ніби боїться, що я збираюсь якимось чином маніпулювати своїм зразком, наче я завжди ношу із собою про всяк випадок флакончик із чистою сечею. Каролін робить мені люб'язність, відвертає голову, поки я скидаю шорти і присідаю над унітазом. Я здавала ці тести сотні разів, тож добре натренувалась відбирати зразки акуратно. Можу наповнити 100-грамовий стаканчик, не розливши й краплі. Я ставлю стаканчик на край раковини, потім натягаю шорти і мию руки. Вода стає чорною, залишаючи на дні раковини зернистий осад. Я намилюю руки, щоб відшкребти пальці і долоні, однак графіт в'ївся в мою шкіру, як чорнило, як плями, котрі ніколи не зійдуть. Я чекаю на тебе в барлозі, каже Керолайн, ми не почнемо, поки ти не прийдеш. Після мого миття рук на бездоганно білому умивальнику стійці залишається брудне сіре кільце. Ще один привід почуватися винною. Намагаюся відчистити його шматком туалетного паперу, потім витираю руки об шорти. Коли приходжу в барліг, Керолайн і Тет сидять на дивані, а мій зразок стоїть на журнальному столику, на паперовому рушнику. Керолайн показує мені тест-картку, все ще в целофані, демонструючи цілісність її упаковки. Потім розпаковує картку, відкриває п'ять тестових смужок і занурює їх у стаканчик. «Послухайте, я розумію, навіщо ви це робите, але позитивного результату не буде. Я вам присягаюсь, я в зав'язці вже 20 місяців». «А ми хочемо тобі вірити», каже Керолайн, а потім кидає погляд на вкриті малюнками стіни». Але нам треба зрозуміти, що тут сьогодні сталося. Я вже казала вам, що сталося. Аня заволоділа моїм тілом. Вона використала мене як маріонетку. Я не малювала жодного з цих малюнків. Це зробила вона. Якщо ми збираємося це обговорювати, каже Керолайн, то маємо зберігати спокій. Ми не можемо кричати одне на одного. Я переводжу дух. Гаразд. Окей. Отже, перед тим, як ти почала тут працювати, ми довго обговорювали твою історію з Расселом. Він розповів нам про твої проблеми, хибні спогади, провали в пам'яті. «Це зовсім інше, у мене більше немає цих проблем!» «Знаєш, усього кілька днів тому в Тедді пропала коробка з олівцями. Він прийшов до мене весь у сльозах. Був засмучений, бо ніде не міг її знайти. І незабаром після того всі ці малюнки якимось дивом починають з'являтися у твоєму котеджі. Чи не схоже це на якийсь загадковий збіг?» «Я дивлюсь на стаканчик». Минула всього хвилина, для результатів надто рано. «Керолейн, я ледве здатна провести пряму лінію. У школі я відвідала один урок малювання. У мене була трійка з плюсом. Я жодним чином не могла намалювати ці малюнки. У мене немає для цього хисту. Мої пацієнти завжди кажуть одне й теж. Я не вмію малювати, хочу бий. А потім вони проходять арттерапію, і результати просто приголомшливі. Вони малюють неймовірні картини, щоб подолати свою травму» щоб прийняти правду, з якою вони не готові зустрітися. «Це зовсім не те!» «Поглянь на жінку на своїх малюнках. Вона молода, висока, у неї спортивна статура, вона справді біжить, Мелорі, нікого тобі не нагадує. Я розумію, куди хилить Керолейн, але вона помиляється». «Це не автопортрет. Це символічне представлення, візуальна метафора. Ти втратила свою молодшу сестру, ти засмучена, ти в паніці». Ти відчайдушно хочеш повернути її назад, але надто пізно. Вона впала в долину смерті. Жінка ходить по барлогу, спрямовуючи мою увагу з одного малюнка на інший. А потім з'являється ангел, щоб допомогти їй. Нічого особливого в цій метафорі немає, егеш? Ангел веде Бет до світла, і ти не можеш їх зупинити. Бет переходить в інший світ, вона ніколи не повернеться. Ти знаєш, це Мелорі. Усе це тут на стіні. Це історія не Ані». Це твоя історія. Це історія Бет. Я хитаю головою, не хочу втягати сюди Бет. Навіть не хочу, щоб Керолайн називала її ім'я. Ми знаємо, що сталося, провадить вона. Расл розповів нам твою історію, і це жахливо, Мелорі. Мені дуже шкода, що це сталося. Я розумію, що ти відчуваєш велику провину, велике горе. Але якщо не спрямуєш кудись ці почуття, якщо ти їх просто притлублюватимеш, вона жестом вказала на малюнки по всій кімнаті. Вони, як пара під тиском Мелорі, шукатимуть тріщинки і знайдуть спосіб утекти. А як же всі інші малюнки? Жінка, яку душать? Абстрактне поняття, що стало буквальним, каже Керолейн. Можливо, горе або залежність, мертва хватка, якою наркотики вчепились у твоє тіло. А жінка, яку тягнуть через ліс? Може, це хтось, хто витяг тебе з небезпеки? Спонсор чи наставник, наприклад, Рассел? Тоді чому він мене закопує? Він тебе не закопує, Мелорі, він звільняє тебе. Викопує тебе з-під гори героїну і повертає в суспільство. І подивись на себе тепер. Керолен повертає тест-картку так, щоб я бачила результати. Усі п'ять смужок, індикатори ТГК, опіоїдів, кокаїну, амфітамінів і метамфітамінів показують негативний результат. «Двадцять місяців у зав'язці», каже Тед, «Браво, браво». «Ми справді пишаємось тобою», – стверджує Керолайн. «Однак зрозуміло, що попереду ще багато роботи, чи не так?» «І я не знаю, як відповісти. Я згодна, що між малюнками Ані і моєю особистою історією існують якісь загадкові паралелі. І так, я боролась із провалами в пам'яті, хибними спогадами та іншими наслідками наркотичної залежності. Але в моєму котеджі є ще 12 малюнків, від яких смердить смертю». І відповідальність за них лежить тільки на одній людині. Це Аня намалювала, не я. Аня – це уявний друг. Теді знає, що вона вигадана. Він розуміє, що насправді її не існує. Теді наляканий і розгублений. Він повторює все, що ви йому втовпачуєте. Я розумію, що ви, шановні, учились у шикарних школах і думаєте, що пізнали весь світ. Але ви помиляєтесь щодо цих малюнків. Ви помиляєтесь щодо цього будинку. І ви помиляєтесь щодо Теді. «У вас під носом відбувається якесь збіса лайно, а ви не хочете подивитися правді в очі?» На цей момент я кричу, бо вже не можу стримуватися, але Тед і Керолайн непохитні. Я бачу, що вони вже мене не слухають і вже готові піти. «Я думаю, що ми маємо просто залишитися кожен при своїй думці», – каже мені Керолайн. «Може вона привид, а може просто провина. Це не має значення, Мелорі». Головне те, що ти залишила нашого сина без догляду на чотири години, і я більше не довіряю тобі за ним наглядати». Тед погоджується, що мають відбутися зміни, а Керолайн каже, що варто вважати цей момент своєрідним роздоріжжям, можливістю поліпшити ситуацію для всіх. І при цьому вони обоє такі позитивні, такі доброзичливі і приязні, що я одразу розумію, що мене звільняють.